Hej och välkommen till våran podcast. I den här podcasten kommer vi att diskutera filmen *Prisoners* tillsammans med mig, då, Andreas och jag, Jonathan och jag, Johannes. *Prisoners* är en film från 2013 som är regisserad av Dennis Villeneuve och spelas av skådespelarna Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello och Terrence Howard. Ja, jag ska först informera om att om ni inte har sett den här filmen så ska ni nu inte lyssna på detta för vi kommer diskutera allting som händer i filmen och det kommer in några spoilers. Men till att börja med ska jag bara läsa lite om vad filmen handlar om. Två familjer då, Hugh Jackman, Maria Bellow, Viola Davis och Terrence Howard, deras, kar deras karaktärer. De träffas på en Thanksgiving-middag och har det trevligt men märker snart att deras döttrar är borta. De kan inte hitta dem någonstans och det visar sig snart att de är försvunna. Dessa två familjer försöker sedan i samarbete med en detektiv, Jack Gyllenhaals karaktär då, ta reda på vad det är som har hänt och var flickorna är och vad de kan göra åt saken. Men pappan, Hugh Jackman, tar snart saken i egna händer samtidigt som detektiven följer upp olika ledtrådar. Frågan är bara hur långt denna desperata pappa är beredd att gå för att hitta sin dotter. Det låter spännande va? Jag tycker Det låter som en mycket bra film och det är det ju också. Och det är alltså... När jag väl är inne och nämmer alltså filmen är så vill jag ändå belysa det med klippningen och sånt. Filmen är fruktansvärt bra, alltså miljön i filmen är fantastiskt gjord. Ja, jag reagerade också alltså på klippningen där i början att det var väldigt långa tagningar, väldigt tyst inledning. Man, man liksom sökte verkligen in i känslan, det blev en spänning liksom. ja. Och just det här du sa också med ljudet, att det är väldigt tyst i början vilket är rätt så ovanligt nu för tiden. Många filmer de öppnar med, gärna med en stor action scene, Men här istället är det tyst. Så man, man undrar nästan i början av filmen om ljudet fungerar riktigt. Jag tycker det är väldigt effektivt. Det skapar verkligen en riktig spänning. Jag tänkte höra mer lite, alltså rent generellt. Vad tycker ni att det är för genre? Vad är, vad är filmen för genre? Alltså för mig är filmen i kriminalare lite. Och skräckhållet och lite så lite mörk. och är ändå lite. Det blir ändå lite interna konflikter mellan alla människorna i filmen. Mm, det är ju liksom en kriminala för att man följer en polis mm. äh, Delvis äh, Och äh, jag känner också att det, det är lite så Mystery är också, mm. För att det är väldigt äh, mystisk känsla hela tiden Och som du sa det är det såklart drama För man följer verkligen karaktärerna och deras Känslor, det är det som står i centrum mycket Jag kände också att det var en thriller För jag tyckte att spän eller stämningen i hela filmen Var väldigt spänd mm, Ja det kan jag hålla med om så. Äh, ja det är ju då Främst två karaktärer som man följer då, Hugh Jackmans karaktär som är pappan Och eh, Jack Gyllenhaals karaktär Som är polisen då. Eh, Vem tycker ni egentligen är huvudpersonen? Alltså... alltså Jag vet inte men någon är det inte. Alltså det är ändå typ man följer dem nästan lika mycket Båda två Polisen mm. och Polisen och Fastän. Det är väl båda som håller huvudkaraktären verkligen Ja jag tycker också det egentligen Men det är ju två huvudpersoner och deras historia knyts liksom samman mm. liksom På ett snyggt sätt Men jag tycker ändå att Jag tycker nu Hugh Jackmans karaktär Blir nästan lite av huvudpersonen för mig Eftersom det är han som visar de starkaste känslorna i filmen på något mm. sätt Hans ånger över mm. att han inte höll med sina döttrar Och hans ilska över att de är borta ja, ja exakt. Men Det kan jag också med om lite där för att det första som egentligen händer i filmen är att de faktiskt bara filmar fassan. Mm. De använder han, han och hans son. Liksom, och det är ju där filmen inleds. Man lär sig känna fassan typ fem minuter i filmen innan den andra personen kommer in. Alltså att ja. man kommer in. När det tar lite tid innan han kommer in i filmen. Ja, Jackie Murphy's karaktär kommer in rätt så mycket efter. Ja. Ja, jag tänkte bara snacka lite om alltså Om man bara tänker på specifika scener i filmen vilka, vilka scener tycker ni Jag tycker personligen En av de häftigaste scenerna är Där när den misstänkte då för, Han som är misstänkt för att ha tagit döttarna När han blir släppt från häktet Och Hugh Jackman kommer där på parkeringen Och är Och liksom ska slå ner honom och så, Men man är inte riktigt säker på om han har gjort det eller inte Man vet liksom inte Och så precis då säger han till Hugh Jackman så att bara han hörde Att uh, they didn't cry until I left them Och sen så säger han ingenting mer Det är bara Hugh Jackman som hörde Och då vet man ju liksom att han är inblandad Det, det tyckte jag var väldigt häftigt Jag, jag vet inte mm. vad ni tycker ja, men Jag gillar när, vet när Hugh Jackman bestämmer sig för att ta det egna händer Som polisen har släppt honom mm. Och uh, han åker dit till uh, Alex som han heter då Han har blivit intagen först uh, Bor Och så väntar han där med bilen tills uh, det händer Och så till slut går han ut med hunden Älskar han gå ut med hunden Alex. det Det första som menar är att han går ut på gatan, kollar sig omkring. Det är så misstänksamt och är någon i närheten. Men helt plötsligt så tar han upp sin hund, i är ut så att den inte når marken Och så håller han i strypgöpp egentligen. Mm, det var riktigt sjukt. Man får liksom en känsla av vad det är för karaktär. Mm. vilken stor individ det är liksom. Ja, och sen så när han fortsätter sen gå. Och så han, eller Jackman hoppar ut ur bilen och sen går efter honom och så hör han hur han sjunger samma lås som döttrarna sjunger. Mm. Det var verkligen också liksom mm. rysning, alltså kände jag. Det var, mm. det var riktigt sjukt. Jag tyckte också en av de bästa scenerna var när han uh, håller på att bygga den här konstruktionen för Alex som man ska ha för att locka fram det jag av honom. Ja. För då känner man verkligen att Hugh Jackmans karaktär har spelat lite. Ja. och liksom blivit helt blind och av och ja, Nej, liksom Han är liksom helt inte för... samma man som man var länge. Nej, men alltså man får in kanske när man pratar om karaktärerna så att de att de spårar ut och det så så. Alltså alla har ju typ något problem med filmen, verkligen. Ja, ja, det... Så det finns typ ingen alltså, liksom god vart han är den goda. Liksom. Det... Ja, det finns ingen som sticker ut som hjälte egentligen. Det, det är det som jag tycker är intressant. Liksom, för att, uh, det, är, det är ingen som är riktigt god, men jag, jag känner ändå lite att Terence Howards karaktär, då, som då är pappa till uh, den andra flickan, uh, Joyce uh, familj, då, uh, han, han är ändå liksom, han representerar på något sätt förnuftet för han eh, Hugh Jackmans karaktär blir helt blind av eh, liksom hat och han blir väldigt känslig samman så men eh, Terence Howard är liksom lite mer lugn och ser det ändå ett förnuftigt perspektiv. Mm. Och om man ska ta det till liksom klassiska arketyper så kan man ju säga liksom att Terence Howard eh, och eh, även eh, hans fru och de, de, de, de kan ses som liksom en medelman skulle man kunna säga för de, de är lite mer som Vanliga, vanliga människor. Även om de påverkas mycket av situationen så är de, de är lite mer som vanliga människor. Terrence Howards karaktär, han är väl inte så som de flesta borde reagera. Man borde liksom låta polisen och lagen sköta sig själva. Men Hugh Jackmans karaktär, han representerar det som många nog skulle gjort. Ja, det är det som är intressant också för att Jake Gyllenhaal och Hugh Jackman, då, polisen och pappan de, de har liksom helt olika perspektiv, de ser det på helt olika sätt och de krockar liksom. Hugh Jackman tycker att Polisen gör helt fel och Jack Gyllenhaal tycker liksom, tvärtom, det blir liksom väldigt intressant som tittar för att man, man ser det från två olika perspektiv och man, man förstår liksom båda parterna och man kan liksom hålla med båda liksom. Jag tycker inte ni gör sig Ja, men alltså, eh, polisen då Ja. Yeah. Ja, men alltså, det blir ju så en liten fight mellan de två liksom, eh, Polisen börjar ge sig efter, och vet du, fastan lite och se vad han håller på med liksom. Så han inser att det är någonting på lurt mm. och så, så jag har fått specificera det. det är ju då när eh, Hugh Jackmans karaktär har att eh, den misstänkte tillfånge. Ja. Efter att han sa det till honom som gjorde att han fattade att han verkligen var inblandad. Mm. Eh, Vilket eh, eh, bara gör Hugh Jackmans karaktär ännu och arga på polisen. Ja, precis. Att de liksom istället för att lägga ner tid och resurser på hans dotter så gör de det istället på Hugh Jackman. Ja, ja precis. Om Hugh Jackmans karaktär, vad skulle ni säga? Vad, vad är han för någon arketyp? Han är ju lite rebellaren. Rebellen av dem. Alla och så lite krigare, han står upp och ska verkligen in där och så Jag ska lösa det, jag försöker typ vara hjälten eller hon agerar väldigt starkt liksom. Ja precis, uh, han, han försöker ju vara en hjälte men det, mm. det, det, jag skulle inte säga att han är en hjälte Nej. Det, det är han ju verkligen för han har ju liksom uh, bara metoder han tar till uh, men, um, Han säger sig själv som en hjälte skulle jag vilja säga Ja precis Så att han absolut från hans eget perspektiv så är han mm. nugg men just det att han tar saken egna händer och det gör ju någonting krigare skulle jag vilja säga. Mm, ja, absolut. Och Jack Gyllenhaals karaktär då, alltså polisen, detektiven. Jag får mig ana att han tänker. Alltså, han som tar tag i situationen, tänker logiskt, inte bara hoppar på direkt som alla andra gör och vill slåss och hålla på. Ja, men jag håller med, alltså han går inte på känslor utan det förvånar mig också mer förnuft liksom. Mm, till tydlig skillnad från Hugh Jackmans karaktär som agerar mycket mer med känslor och hans ilska. Mm. Och det är det som skapar en sån snygg kontrast mellan dem tycker jag. Det... Men sen så har han också så lite sånt ego. Liksom för att han har löst varenda mål framhittills eller varenda fall han har arbetat på hittills så han bara, det här liksom och så. Mm, så vill, han, ha, vill han vara lite centerperson i det också ändå. Ja precis, sen när det blir svårt så ser man ju han för att utbrott där och liksom kasta ner sitt tangentbord i marken och sånt. Det är ju förmodligen för att han gillar inte att ha det svårt. Liksom. Man, han blir arig på sig själv då. Ja, precis. Jag tänkte vi skulle gå vidare och prata om... Det är en karaktär som vi inte har pratat om alls ju. Det är den där andra misstänkte. Ni kommer ihåg det där vid minnes... Ja, han med ormarna och de där. Ja, precis. Det börjar ju där vid minnesstunden. När de alla står och sätter ljus där på kvällen. Utanför deras hus. Mm, och då anmärker av att det är någon konstig person liksom han ser det direkt liksom han får någon vibb av det Ja han är liksom kikar bort lite som ute polisen då mm. för han, liksom, ja, det blir, han märker av att mm. det är lite konstigt med honom framförallt ser han ju väldigt konstigt ut också. Ja, han, han ser han... väldigt misst ut. Precis som den Alex då borde ser väldigt misst mm. ut. är väldigt suspekt tror Ja men han sitter där så har vi med nästan en, en, en teddybjörn. Mm. Vi sitter han och leker med den liksom. Ja. Det är då han varit märklig märk och så ska han gå fram och typ, eller följa han vad han tänker. Mm. Och då vänder han på klacken rätt snabbt och gör det därifrån? Liksom. Ja, han kubbar ifrån. Ja, och så, så de springer och så jagar honom där? Men, men jag kommer inte riktigt ihåg, får en tag på honom där? Eller? Mm, nej, han jagar igenom trägen och allting så är det lite Det är typ en korean och så en hund som börjar hoppa på. Just det. Direkt direkt, och så, så springer ja, han vidare. Och, ja, men han, hop, han kan han klättrat upp i den korean och mm. så hoppar han ner på eh, Jack Gyllenhaal. Mm, och, och, och sen springer där. han iväg. Um, men sen så följer han ju upp där ändå. Uh, och uh, ja, han, går, han går till någon sån affär ju. Där, han, där de har sett honom. Och så visar det sig att han har köpt en massa barnkläder ju. Mm. Du kommer ihåg det. Uh, och det, då blev det ju väldigt, väldigt eh, suspekt. Ja också. men det där händer ju för att han drar ut en sån fantombild på honom. Ja precis. Och så är det någon som ringer in då till och säger att de, de har sett honom här rätt ofta. Och köper alltid barnkläder och sånt. Mm. Och då, vilket det var hur jag, ändå, jag ändå mer misstänkt och lite läskigt av honom. Ja är mm. plötsligt väldigt klart att han är inblandad. Ja när han är där i butiken just så tar jag till butikspersonalen också att kontakta nästa gång han kommer igen. Och det lovar han att göra. Men han verkar ändå lite nere i Akylen, orlända, typ Jag menar lite som han har gett upp på hoppet ändå. Att det, typ, han kommer aldrig komma tillbaka igen. Mm. Men sen ringer hon ju. Till ja, slut uh, tar han, kommer han ju. Och då har han ju köpt kläder, barnkläder igen uh, den gången. Uh, och då tar han ju upp fallet ordentligt och uh, går hem till honom helt enkelt och knackar på dörren. Ja, faktiskt, för att han förföljer ju Han tar sig till butiken, Samtidigt som jag är där mm. Sen så hoppar han in och ser han att han går ut ur butiken så följer han med sin egen bil hem hela vägen. Ja, det är Han hittar honom. Mm. Och så jag knackar på dörren då och så lossas han som att eh, ingenting är konstigt. Men eh, Jack Dylan vet ju precis att det är något som är jättekonstigt och så, Man säger så hon avsänd så ut han ser väldigt ja, alltså, sådär där ja, precis. Han liksom darrar ju nästan. Mm. Eh, och så till slut så Precis när han ska stänga igen dörren så liksom sparkar Jake till och håller in dörren verkligen och går in där. Ja och sen så kommer han in där och slår ner honom och sätter handbörja på honom. Sen så, tror jag tror han går in i köket där så ser han att det ligger liksom ett grishuvud i vasken. Och man ser att det har ruttnat. Och... Ja precis, det är riktigt som man hör, flugorna liksom mm. susar i luften. Här. Och just det på bakgrunden där i hans hus, eller på väggarna så ser man massa labyrinter där. Det är klottrat över ja, hela, klottrat det hela, liksom. det ha, det. hela huset. är mm. Precis. Och sen så går ni runt och letar i huset där och så sparkar han in en dörr som är låst. Och så hittar han ju en massa eh, lådor som stäng ja, stängda. stängda lådor med lås på. Vilket första tanken där är ju att barnen ligger där i. Och, ja, man blir lite rädd över ja, det. Ja. det som man märker att Jake hars karaktär tycker så det. Han skriker där hans namn och mm, så jag får filen nästan i hans... In. Och sen så mm. går han ut och sätter honom i bilen där Och mm. tar fram och ja precis. Och så slår han upp alla låsen Och sen så när han öppnar dem där Så ligger det där i först liksom Blodiga barnkläder då, De som han har köpt Ja äldre. just det, sen så när han lyfter på dem så ser han att det ligger, Där ligger en massa ormar där i. Ja precis, så kommer det ut ormar e Vilket är lite äckligt e mm. Men ja, för framförallt så är det ju barnkläder där i Och de tar ni ju sen med sig Till polisstationen. Ja men en sak med de bakkläderna för att vi har glömt att benämna dem. Uh, typ de natten efter han blev jagad ju när de hur misstänkta som han satte i bilen. Uh, så han insg in i Just det, den deras man hus. Man, mm. Precis. Uh, vet du vad? heter han? Ja, de Hugh Jackmans, Hugh Jackmans uh, hus. Yeah. Uh, och och deras. Yeah. Ja, blivde två. Hus. hus och så de, han gick in där och uh, Lät han att ta i barnkläderna? Liksom. Ja, några små plagg. Liksom. Mm. För att sen, Jake Gyllenhaal tar ju alla kläderna från eller, lådorna där. Så att, och så kallar han in föräldrarna så de får titta på dem och se om de kan identifiera något plagg. Och alla de kläderna är ju bara kläder som han har köpt då, där mm. visar det säger, Men de, sen är det ju också de plaggen som han hämtade hemma hos dem. Och de är ju täckta i grisblod och så visar han upp dem. Vilket också är en väldigt sorglig scen för att man ser ju liksom att Hugh Jackman och även de andra föräldrarna de kan ju faktiskt identifiera dem. Och då tror de ju såklart att eh, deras barn eh, har råkat riktigt illa ut. Mm. Sen finns det en annan karaktär som man ska prata om. Eh, som har rätt stor egentligen en roll. Det heter det? Mamman eller vad han säger till Alex. Eh, Faston är det ju. Faston, ja. Eh, eh, säger de ju. Eh. Ja. Eh. Och hon eh, har ju haft det heter Alex Starsson, hans föräldrar du i en bild och lyckas, mm. sa hon i alla fall Ja precis Men detta får vi reda på lite senare, det är inte riktigt sant Nej Ja det är detta som man får reda på rätt och sent i filmen då man, man tror hela tiden att antingen är det Alex som har gjort det eller så är det han andra som Jake kom hem till att det skulle vara någon, någon av dem som låg liksom bakom kidnappningen av de två flickorna Men sen så får man reda på att det är hon mamman då eller den gamla tanten som ligger bakom allting och hon manipulerar både Alex och han andra som hon har tagit hand om dem när de var små. Mm, samtidigt här så får man ju också följa för att eh, Jake Gyllenhaal, eh, polisen då han går ju hem till eh, en annan familj eh, som eh, också mm. har förlorat ett barn för många många år sedan eh, och så visar hon lite såhär. Hon eh, sitter och kollar på TV, alltså har ett inspelat band som hon tittar på en gång om dagen säger hon Mm. Och då kan man klart, alltså jag kan ty man kan tydligt märka att det är faktiskt Alex. Men det är ett litet barn som. Liksom... Väldigt likar liksom, det är väldigt ljust Alex, så det väcker ju misstänkandet. Ja, och det får man ju också bekräfta till slutet att eh, både Alex och han andra, då, de är ju liksom eh, offer. De har ju blivit kidnappade själv av den här tanten eh, och hennes man, som eh, nu har dött. Eh, han... Ja, de har ju någon. De har ju någon slags krig med gud säger de Och det är därför de gör det här med att kidnappa barn ju. Mm. det Man får ju sig på att de hade en son tidigare mm. Som dog i cancer Och man, det, man märker att de är väldigt traditionella liksom, religiösa människor Men då när deras son dog så liksom förlorade de ju verkligen sin tilltro till gud Och man märker att de har helt liksom spårat ur överlag ja. liksom. Och det är därför de kör ju detta kriget Vad de tycker är ett rättfärdigt krig utan Ja, precis. De tar ut sin ilska på något sätt. Mm. Och det är det som är hela motiveringen bakom deras handlingar. Det är därför de gör allt som de gör. Liksom. Mm. Och detta får vi reda på senare. Typ, eh, det här är en eh, präst också med, som har varit, vet du, är på brottsrister. Som du, Jack har varit inne på hus. Han har varit eh, inne på sex för sexbrott eller något sånt. Mm. Så jag kan dit för så alltså, När han är där så ligger han där helt avsvimmad. Han har varit full. Och så börjar jag Jack omkring huset, han hittar en källare och känner en väldigt starkt doft. Mm. Och där går han igen och där hittar man en död kropp. Ja. Och den här kroppen är faktiskt mannen då till den här tanten. Ja. tanten. Som du också tog hand om, ja. ja precis som är en av Kina. Ja, och då hade han, mannen sagt till den här prästen att han hade dödat 16 stycken barn. Och det var därför så prästen död honom. Ja, och, och det så är han han också efter, han, prästen, han, man säger liksom att han är missan med sitt liv. Han låg där helt avsvimmel. Och det är intressant det här också, också en av pusselbitarna som Jake Gyllenhallen använder för att pussla ihop allting i slutet är ju att han, pappan där, han hade ju ett halsband mm. som hade en labyrint på sig. Liksom. Och det är det han har ritat över alla väggarna liksom. Ja, precis. Det är samma labyrint som även där i förhörsalen sen när de tar in han andra misstänkte. Sitter kan han och ritar där också. Sitter han och ritar där. Det är exakt den labyrinten som är på halsbandet. och Jack har han hade ju tagit ritat massa bilder då. Så han ser ju på de bilderna. Det är precis mm. där när han har slutit sända sin data Och pengar på det i marken och sånt så ser han de bilderna där och då bara liksom klarar allting och så. Ja, alla precis vid där för plötsligt. Och så vill han veta vad den här labyrinten betyder ju. Ja. Och så blir han, eh, Sen till slut tappar han tålamod och går in och eh, börjar slå honom. Ja, han går, han in. Ju på honom Jag går in i försalen ja. där och ja. låsa sig att han ska förhöra honom mer. Liksom, men han låser dörren och börjar slå honom och sånt. Eh, tar till eh, hårda metoder. Liksom. Och, eh, ja, då får de vakterna komma in där eh, mm. och då tar han den misstänkte då, eh, vaktens pistol. Och de blev ju rädda och backar undan för de tror att han ska skjuta dem eller något. Ja. Men så bara vänder han pistolen och skjuter sig själv rätt in i munnen. Uh. Och absolut förstod han ju lite. Ja, det är ju en, uh, alltså, en tråd som Jake tänkte följa upp som bara liksom försvann. Mm. Klipptes av där liksom. Uh. Och man märker ju på Jake också att han blev helt skärad då. Och lite efter detta så kommer hitta de... Uh. Vad vet, vet du Jo? Vad heter hon? Joy, Joy heter Det andra barnet, ja. Uh, hon blev upphittad. Ja, hon har rymt ju. Hon lyckades rymma från den här mannen som rör sig själv då. Men det gjorde hon inte, lyckas inte den, vet du, Nej, jag inte vet inte. Nej, inte hon är Vad heter den andra? Vad heter det, barnet att Göra? Mm, Hugh Jackmans dotter. Då. Mm. Mm. Hon lyckades inte rymma, men Jo lyckades rymma ju. Jo. Mm, Joy Joi. <laughs> <laughs> Och så, då hittade hon sig, eller hon ligger på sjukhuset. Och så förr vet du att Jackman har reda på att hon har kommit tillbaka och så, såg han direkt dit i sjukhuset. Och så äh, sitter han och frågar även, typ, hon är, typ helt medvetslös. Mm. Men Jag för hon har ju varit äh, drogad under en längre tid där märker man på henne. Mm. Och uttarkade och misshandlade så hon är liksom inte helt klar i huvudet och kan berätta allt som har hänt men Jackman vill ju fortfarande ha svaren för Ja han kommer han kommer ju dit helt liksom, alla tar det väldigt lugnt och är väldigt här, rädda om Flickan och så Men Hugh Jackman som liksom går på känslor som sagt Han går rätt in och liksom ska ställa frågor direkt Och hon svarar inte på någon av hans frågor Men, men helt plötsligt bara är i ögonen Och så säger hon äh, Alltså att han var där mm, att, att hon har hört honom vara där hon blev kinu Hon vet hon vet var det var Men hon vet om att hon har hört Hugh Jackmans röst Hon börjar liksom ja, ja. gråta Och så säger hon att liksom, ja, du var där Och då, då blir man liksom lite så äh, man blev lite så rädd att Hugh Jackman är inblandad På något sätt Han, springa, han springer ju rätt ut Men sen så vet man ju också att eh, Anledningen till att han, hon har sett honom Är ju för att han var hemma hos Tanten då ju Och mm. det var där flickorna var Och då har hon ju sett honom där eh, Och därför Hugh Jackman pusslar ju upp detta också Och han eh, tar sig snabbt eh, Dit till tanten då, Och vet ju om att det är hon som har gjort det han, Ja, hur hos man då Så vill han eh, Ansöka sin hämnd. Eh, Liksom, så han kommer dit där ska försöka planera hem, så han typ så... Han ju fortfarande efter sin dotter då också. Ja, men han vill bli typ kompis med farmor och låtsas han så. Jag gynnar låtsas och... som att han ska hjälpa henne. Ja, alltså ja, han erbjuder sig först kommer dit med en verktygslåga och erbjuder sig att ja, jag kan laga din tross, jag dör här tror jag att det är. Mm. Så blir han insläppt av tanten och så går han fram till diskbänken, sätter upp sin verktygslag där och sen så får man reda på att han har pistol med sig i verktygslågan. Som mm. han ville använda för att skjuta henne för att han vet nu att han har like, lagt ihop pusharbetarna liksom vad som har hänt mm. Och så när han ska göra det så försöker han göra det lite så sm smygande så ja, hon Han såg den dölja pistolen för henne så att hon inte ska få för övertaget Och när han sedan vänder sig om så har hon redan en i handen Ja precis Och det är ju också den ultimata bekräftelsen för tittaren att hon är liksom den som ligger bakom allting uh, och det som händer sen är ju att Hon, hon berättar liksom allting till Och sen så ber hon honom Att dricka någon sån här Vätska som är någon, någon Ja hon har läckt in någon drog där i Så att han ska försvagas Ja precis Och så ber hon honom att gå ut därute Och, och så, det har ju varit En sån rostig bil som har stått hela tiden På deras framsida som man har sett väldigt tydligt I hela filmen Och så ber hon honom att hoppa in i den Och bara liksom backa bak lite grann. Samtidigt som hon håller på stolen utan huvud eh, Och så bi När bilen flyttar sig så, så ser man då En platta på marken när bilen står eh, Under den döljer sig ett hål Och eh, ett. Då ber tanten eh, honom Att hoppa ner i hålet Och det gör han ju ja. eh, till slut Eller först eh, Vägrar han göra det ja. Och så skjuter tanten honom ja, Hon skjuter honom i benet där, ja. mm. Och så ja så till slut var hoppar han ner där ändå mm. Och så när han väl är i det hålet så ser han massor med barn och liksom, sådana gamla saker som eh, hon har barn haft med sig. eller som Hon har lagt ner andra barn där i. Liksom. Hon säger också det till honom, att det här har dina barn varit här. Din, ditt barn och din dotter har varit här. här i ja, här. precis. Och sen så han ligger han där och kryper. Och sen drar jag över den där. Det fan, han är dels försvagad av den drogen han fått och mm. av att han blivit skjuten. Ja, men så drar han över den igen. Så ligger han där och kryper lite. Uh, och så säger han... En visselpipa, en röd visselpipa Som eh, han gav till eh, dottern I början av filmen ja. Eller nej, som dottern, dottern var av med den Så de letade efter den ja. eh, Och tydligen så hade de hittat den eh, Sen med kompisen Precis innan de blev kidnappade eh, så att, Och sen så har de glömt den i det hålet där När, när de var förvarade där. Mm. Eh, men sen så har ju de blivit förflyttade in i huset och tante vet nu lite att det är lite kört, alltså liksom så att hon går in till huset och gör sig redo att döda detta barnet då. Mm. Uh, och så går hon in i huset, hon ligger och sover typ på något ställe tror jag. Jag hon ligger och sover och så kommer hon in där med en spruta och hon gör gjort sig redo. Och så väcker hon barnet lite liksom. sakta. Och så. Precis, ja. då man ju... Ja för, att, ja, för att han följer honom från frukhuset ja, ja precis. precis när Hugh Jackman stommar ut och skjuter så så följer in... Jack Gillenhall efter honom då ja precis så att precis. han kommer ju precis i rätt timing där när tanten ska sätta en spruta i det, barnets eh, arm där så stommar Jack Gillenhall in med vapen i handen och så Jack Gillenhall till henne att ta upp henne på huvudet och så börjar en resa sig upp och så säger han en mening uh, som är jag hoppas att kramar krammerar mig för jag vill inte bli begravd i en, vet du, en kista. Mm. För hon växer ju redan att hon, är liksom, hon väljer att... Hon ger, hon ger upp ju. Ja hon ja, ger upp, upp och väljer men, att, att dö. Hon har ju chansen att åka i fängelse, men heller att ta hon sin chans. Så det, det finns ju en möjlighet att hon kanske kan döda Jake där, men... Ja, så hon drar en pistol stort. snabbt. Ja. Men eh, Jake är ju då snabbare och skjuter henne direkt så att hon dör. Mm. Och sen så vet ju Jake att han är under för att en spruta lilla barnet så han tar upp barnet snabbt och sätter sig i bilen för att Jake har plötsligt blivit skjuten typ, han blir träffat typ vid huvudet. Ja, mm. ja det gör det Så han ser jävligt dåligt och han eh, mår jävligt kast, man på honom. Mm. Sätter han sig i bilen då och ska försöka köra henne så snabbt som sjukhus, i sjukhuset som möjligt mm. Och som blir det en sån intens scen liksom alltså, man ser lite så, och de Det de har se. de filmat väldigt snyggt för att mm. de har liksom lagt till massor av sånt skit på liksom, mm. linsen och sånt alltså, Man ska verkligen känna hur han känner, det är helt så suddigt och sånt ja, Man bara nästan som att de kommer och... Och kaffar. Alltså, ja. det är nästan det man känner att Och sen så bara slirar han ju in där vid sjukhuset liksom, och springer, springer in med barnet där och hon klarar sig då till slut Ja och så Den sista egentligen Cliffhanger som egentligen händer i filmen är ju Vad händer med Jack Eller Hugh Jackman Ja han ligger kvar det eh, hålet mm. eh, Och, eh, och då är i slutet av filmen När de håller på. De, man ser som liksom de håller på Där alla utredarna håller på med huset Och är verkligen med huset Ja de gräver ju sånt ja. där Men de gräver liksom inte vid just den bilen Som står där Den, kan, ja, den har de liksom inte börjat med och så hör man också en replik du säger att Jake kan fråga hur lång tid kommer detta ta? Och så säger han ja detta kan ta flera veckor och gräva upp allting här mm. och sen, Precis innan det blir svart yeah. Innan filmen slutar ju. Så börjar han zooma in på äh, Jakes huvudag mm. Och så hör man ett svart ljud mm. det är... Som är då visselpipan. Mm. Man och så... hör där, och det blir... Så hör man den om och om igen mm. Och sen så märker man lite Att han undrar någonting vad är det. Vad är det för någonting? Ja, Jake, han reagerar ju på ljudet Han, reagerar han på liksom, det. Liksom undrar vad det är så, så undrar om han bara kanske inbildar sig Och eller så, eller? Så man, Som tittar där så tänker man ju liksom, Ska han hitta honom nu Och man, man är verkligen Det är liksom det mest spännande i hela filmen typ. Och precis det tar filmen slut yeah. Och de väljer att inte visa vad som händer Och här kan man ju spekulera hur mycket som helst Vad det var som hände egentligen alltså, mm. vad, vad tror ni? Tror ni att han eh, Hittade honom? Jag tror faktiskt att han eh, blir hittad Ja, mm. det tror jag också mm. ja, Det känns också som att Jacks någon som bara Släpper någonting, ja, så. någonting så Alltså inte. när han hör det ljudet så Han, han kommer liksom inte Jacks yes, mm. han, han är någon liksom, som gör kopplingar väldigt lätt och ja, ja, Om han bara har hört att de hade en visse pipa någon gång Så det är så stor att han kollar upp det men, så då, sam men samtidigt Alltså är det verkligen Värt det för att Hugh Jackman Kommer ju liksom garanterat åka i fängelse Om man kommer åt För att han har ju torterat Alex Något extremt Ja. Och han har ju Fängelsestraff där framför sig mm. Så att, ja, det är också det är det, väl liksom, ja, det kan man ju tycka att det är värt att överleva kanske, Men ändå men man, ja. man, vet, man vet aldrig Vad som kommer att hända Det är liksom ja. lite roligare med filmen Jag älskar sådana filmer ja, men, alltså, Det är många som har klagomål på detta Att de tycker att filmen är att den är jobbig på det sättet för att man får man inte reda på vad som händer Men jag tycker Det är liksom ett sånt Inception-slut alltså man, man, får, man får tänka själv liksom och sånt. jag tycker det är Alltid jätte Jättekul och jättebra liksom. mm. Jag ser verkligen inget fel med det, ja. det är... mm. Men Tyvärr så är vi, då är vi närmare oss att vi måste tyvärr avrunda här yeah. Och det gör vi med en simpel fråga idag. Och då ska vi ju rata filmen Så vi börjar med dig nu. Från 1 till 10, vad tycker du? 1 till 10, jag skulle ge filmen en 9 eh, skulle jag säga Nio mm. Mm. Jag, jag håller helt med med den ratingen. Jag sätter också ner på filmen för det är en av mina favoritfilmer. Jag kommer komma in med något litet lite konstigt här 8,5. 8,5 ja. Lägger jag den. Ja, men det, det är bra. Ja, vi tackar för oss. Ja, det gött. Jättebra tack. Hej.